Masa zi a îmbuierii, iată-ne a, a zi. Și cu asta trece și viața noastră. Dar când, când ne-au în sfârșit, o să mai discutăm cele frumoase dumnezeiești care ar trebui să le cunoaștem, să ne umplem sufletul de această bucurie, de această mare taină, a venit dintuitor pe Pământ și a lui. Poate nuți vă puneți întrebare de ce numai mai în primăvară se servează paște și de ce nu cade într-o anumită zi. Iubiți pe nicio simții părinți, cu creu sau cuit ca să această aceste Sfinte taine și fără post, fără lacrimă, fără tăruire nu le-au putut ei ca să rămână până în zilele noastre atât de frumos așezate. Sfânta Anviere a fost așezată de către Sfinții Părinți începând cu Sfinții apostol, Iar la senoadele care l au săvârșit Sfinții Apostoli în timpul lor, au că ca Sfintele Pași să se serveze întotdeauna după Echinopsul de primăvară și după prima lună primă. Știți că sunt două Echinopsuri, de primăvară și de toamnă, când ziua este egală cu noaptea. Primăvara scade noaptea și crește ziua. iar doamna se întâmplă invers. Acest lucru l-au hotărât sfinții părinți cu porunca Dumnezeiască ca sfinții amierii să se serveze în totdeauna după equinoxul de primăvară și după prima lună a lunii martie, luna de pecer. fiecare lună calendaristică are o lună pe cer care se naște și apoi se stinge până în 28 de zile. A așezat Dumnezeu Sfânta Îmbiere, în luna Martie simbolizând Când a făcut Dumnezeu cerul și pământul, toată lucrarea Lui, viața a așezat-o în luna martie, primăvara, când totul se deschide spre viață, când îmi toate, când toate au poftă de viață la încălzitul soarelui. Luna lui Martie este adunță aici, în această vorbă și în acest așezământ, simbolizând că iudeii au ieșit din pământul Egiptului din Robie la luna plină a lui Martie. Paște se tâlcuiește trecerea. Sărbătoarea Sintelor Paști o aveau iudeii predate de Dumnezeu când erau în Egipt. Și la această sărbătoare aveau poruncă ca să taie un miel pe măsura familiei și să-l tot în zilele Paștelui, dar fără a frânge os din acel miel și nici să rămână din el. Acest Paște simboliza sărbătoarea ieșirii din Egipt. Că după 400 de ani de robie în Egipt, atât au suspinat iudeii pentru ce le făceau egiptenii, începând de la Faraon, încât că glasul lor s-a auzit la Dumnezeu. Și cu mari minuni, sau cum a spus mai târziu prorocul David, cu mână tare și cu brațe înalt, la lună plină, iudeii, prin minune dumnezeiască, prin despărțirea mării, roșii au ieșit pe libertate. Acea libertate, acea izbăvire din robie avea să fie preluată de nouul Israel, de acum a primulvirea Domnului Hristos din morță. Sfinții părinți au așezat al treilea criteriu după care să se serveze data Paștelui niciodată cu iudeii, ci după ce se servează iudeii Paștele lor. Și al patrulea criteriu întotdeauna Duminică, după cum aș înviat în una din în ziua cea din a sâmbetei sâmbătani se mai chema la iudei și săptămână se mai numea din acest motiv să zicem în Evanghelie în ziua cea din a sâmbetei deci când coincid aceste patru variabile luna plină a lui Martie. nici în februarie, nici alu' aprilie. Întotdeauna după echinocciul de primăvară, după Paștele Iutai și duminica, atunci se așează data Sfintelor Paști. În acest motiv, Sfintele Paști se servează de la 22 martie și până la 25 aprilie. catolicii, schimbând calendarul, au intrat într-o declingolată, într-o dezorientare, din cauză că ei calc aceste sfinte așezăminte. Ei le păstrau mai după sinoadele ecumenice, cum le-au hotărât. Dar dacă au schimbat calendarul, s-au dezorientat și de multe ori se vedează Paștele înaintea, înaintea Gidanilor, cum a fost și anul acesta. Stilul nou schimbând calendarul, pățesc același lucru cu catolicii. Și totodată, lumina la Sfântul Mormânt. nu o să vină cum așa oamenii, că acea sfântă lumină nu este omenească, este dumnezeiască. Și în 26, 1926 și 29, după schimbarea calendarului din 1924, <coughs> au îndrăznit. În România, ca să serveze Paștele schimbat, după cum au schimbat și calendarul și n-a venit lumina la Sfântul Mărmului. Cu rușine sau întors înapoi și acești oameni mm. merg pe două cărări, nu-și mai au identitatea lor. Cu data calendaristică s-au dus înainte cu 13 zile, iar tot ce ține de data Sfintelor Paști ne așteaptă pe noi, adică Sfânta Biserică Ortodoxă, să vină din urmă cu cei, cele 13 zile, cu alte cuvinte bat pasul pe loc 13 zile și intră în postul mare odată cu noi, ca să aibă învierea odată, și apoi toate celelalte sărbători, înălțarea, poborârea Sfântului Duh, să coincidă. Aceste lucruri sunt de mare dezonoare pentru cei ce umblă la lucrurile tainice ale Sfintelor Scripturi și ale așezămintelor Sfintelor Părinți. Cu nerușinare, mulți, chiar profesori titrați de teologie, înrățneți să spună că noi sărbăm paște de dar pot să zic că orice Dumnezeu care este prezent în toate, le vede și le va judeca la timpul lor toate așa prirepile. Iubiți pe dinoși, mama tuturor sărbătorilor care este sunt alier. A făcut-o, a săvârșit-o, Domnul Hristos întrupat din Fecioara Maria și a primit moarta pe cruce numai cu trupul, nu și dumnezeirea din Hristos. Aici s-au rătăcit monofiziții, armenii. care nu crede în firea trupească a și implicit vine întrebarea atunci pe cruce cine a fost răstignit de către idei dacă era doar o nălucă. Spune prorocul Isaia blestemat cel spânzurat pe lemn să nu înțelegem în etimologia cuvântului, agățat, adică răstignit pe lemn. Nu că Hristos ar fi fost blestemat, El s-a făcut blestem, s-a supus păcatului să pironească păcatul pe cruce. Adică hai în aceasta trupul a sufletului, care era trupul mântuitorului, s-a lăsat răstignită și nu de oricine, de către arhereii care slujeau altarul, sinagogii. Mântuitorul a venit în original și s-a lăsat răstignit, din acest motiv ca nu cumva apostolii să cadă într-o desnădejde, într-o... dezorientare dogmatică îi pune în temă pe apostoli înainte de moartea sa pe cruce. Să nu vă smintiți în acel ceas. Că tocmai până atunci Domnul a făcut atâtea minuni, atât în ochii, în prezența apostolilor, cât și a poporului. că pretul timp din era înconjurat de popor. Minunea cea mai mare care a făcut-o când lui laser mort de patru zile, care intrase în putrefacție, a zguduit Erusalimul din temelii, l-a pus pe cea mai mare prestanță, că El este cu adevărat Dumnezeu. Și iată când intră la guta lui Pilat legat, spre judecată, v Mântuitorul nu zice nimic. Acum era omenirea din Mântuitorul și Dumnezeirea tăcea. Dacă vă aduceți aminte când a venit Iuda împreună cu și și o parte din cărturare în grădina Ghesimani ca să-l să prindă pe Mântuitorul, Apostolul Petru a scos sabia și a tăiat urechea unui ostaș. A avut să se răzbune pentru gestul care îl făcea. Iar Domnul Hristos îi spune Petru, Pune sabia-n că cine scoate sabie de sabie ca Și atunci Domnul săvârșește ultima minune, îi ia durerea ostașului și ca un Dumnezeu îi lipește urechea și o vindă. Și apoi îi cuvântul acesta zicând: au, crezi că greu este mie. să de la Tatăl meu o legiune de Îngeri să mă apele. Dar nu vă face. Lăsa lucrurile ca să se împinească toată greutatea oamenilor. Mântuitorul moare pe cruce. Vine că sâmbătă era de ideilor. Și după legea care omenească care era După prestemul Lui Dumnezeu, toți oameni, indiferent cum erau ei, trepsi sau nedrepsi, mergeau în iar. Și Mântuitorul era singurul care trebuia să meargă acolo la moarte, acasă, în Iată. și-au dat seama pe cruce, dar era prea târziu când Domnul și-a dat suflet după pe cruce, că este Dumnezeu întrupat. Deja era prea târziu. Au mușcat din momeală, dacă vă aduceți în aminte, din acel fierne pe care spunea prorocul David, că eu sunt fierne și nu om. Dumnezeirea din Hristos prin legea morții, trupul a rămas pe pământ. îngropat și Dumnezeirea a mers în ea. Și atunci ca un domn și Dumnezeu se duce la porțile iadului deschi deschideți boieri porțile voastre. Toți diavolii erau zăvorâți. Și a presnit iadul din interior. Adică a sfârmat moartea de săvârșit acolo acasă la iadă. Domnul Hristos învie cu tot cu trup din morța a treia zi. În momentul morții pe cruce, prin căcrăvara catapetezi ca cade sinagoga din darul. Cu alte cuvinte, darul din Sfântul Altar, din Sfânta s-a vărsat de acum în lume. Popoarele din afara cetății Ierusalimului care se târguiește pacea sfântă stăteau ca să ia acest dar mult înji. Din acest motiv și scot pe inconștient în afara Ierusalimului și o răsticnesc pe muntele Bogota. Acel munte al Bogotei Nu este un munte natural, el este un munte artificial din cauza că de timpului Solomon au fost aduse o săninte de lui Adam din Damas și îngropat acolo și s-a făcut acel sarcofat. S-au adus pietre și de-a lungul milor de ani, pământ, s-a învățit și a devenit un munte. Un munte par probișnit. special au făcut acest lucru, să scoată afară de cetate și răstigni pe un munte, pe o înălțime, chipurile să-l vadă tot iudeul, că iată, de cel fără de lege, cu cei fără de lege la mură. Dar de fapt, de sus acolo unde a fost în fictă crucea, era căpățâna lui Adam. Când o să vedeți pe crucea pictată, la picioarele Domnului, două oase și o căpățână plină de sânge. Sângele Mântuitorului de pe cruce a spălat păcatul strămoșesc al lui Adam. Așa se fântuiește. Deci păcatul de Adam a fost spălat numai cu sângele Mântuitorului. Ca să înțelegem mai bine, vedeți când cineva vă este închis, este o lege pentru cei închiși, că poți să să-l din închisoare pe cauțiune. Tu care ești liber, te duci și plătești. și îl scos pe cauțiune pe cel care ți este drag, că să stea liber, și sunt care plătesc o enormitate din avere, mai ales pe că ei prin pământul, plătește măsa și taică-sul, avere între să-și îl de din închisoare. Așa să înțelegem A venit Mântuitorul și-a plătit pentru noi, adică s-a smerit pe singeș. Adam a greșit în Rai, în acea frumoasă grădină și a fost costinat. Mântuitorul se lasă vântut tot într-o grădină, în grădina chestii Coroana de slavă a lui Adam, era împăratul creației lui Dumnezeu, cea materială, a fost spălată cu coroana de spini a Mărbuitorului. Aceea era de slavă, aceasta era de necinste. Adam a fost făcut de mâna lui Dumnezeu din pământ, nu născut. Precum și Eva, nenăscută, făcută tot de Dumnezeu din coasta lui Adam. Eva fiind înșelată de șarte, creșește și odată cu ea creșește și Adam. Vine Maica Domnului și îl naște pe Mântuitorul fără sămânță bărbătească, din sămânță dumnezeiască. și o reparare a lui Adam și a ei. Că Eva, Adam putea să zică, tu te-ai născut din coasta mea. Acum vine fica ei, maica Domnului, și îl dă pe noul Adam, care nu mai este din coasta ta. Este născut fără să bărbătează. Dacă nu a avut plăcere, n-a avut nici durere la naștere. Dacă e fără sămânță bărbătească, nici fecioria nu este strigată. Și în icoana Maicii Domnului o să vedeți trei stele, două pe cei doi umeri și una în frunte. Aceea simbolizează fecioară înainte de naștere, fecioară în naștere și fecioară după naștere. Palmele cu care a luat Eva și Adam dat fructul opri erau pedepsite prin umidința Mântuitorului prin pironirea pe cruce. Picioarele care i-au condus până la călcarea fornicii de erau pironite pe cruce, cu mare fără. De ce le-au pus în palme piroanele și în picioare? Au fost bătute unde este o durere cumplită. Aici, cum spun și medicii de astăzi, în palme este o țesătură de nervi și când au fost pironite cu piroane, i-a produs Mântuitorul o durere cumplită. Coasta dreaptă este însulițată când Domnul era pe cruce, simbolizând repararea Iebei care era din coasta lui Adam. Este dezbrăcat cu Domnul în cultea lui Pirat, de haina lui, care era cu sută de maica Domnului și a crescut odată cu el. Simboliza hlaminda imperială cu care era înnobilat Adamul Hai și a fost dezbrăcat prin călcarea poruncii de diavol. Toate acestea au fost făcute, diavolul, ca un autor moral și executorii, cei mai nobilați de pe Pământ care erau poporul iudeu. iar din poporul iudeu, arherein, cu ce se face vinovat poporul? Când Pilat s-a spălat pe mâini și a spus ce vină găsiți în acest om, eu curat sunt de acest om, că nu găseți vin, iar ei toți într-un cor spun, păcatul lui, a, sângele lui asupra noastră și asupra fiilor, fiilor noștri și acel blesten se perpetuiază până în ziua de astăzi asupra lor înainte de Mântuitorul copoardei erau încuiat în pietrire și nu puteau să-L înțeleagă pe Dumnezeu în acest motiv călătoreau pe cărări străine filozofii păgâni Și erau tăvăliți în măcerea păcatului. Revelațiile s-au făcut numai poporul iudeu, popor mesianic din care a ieșit și Mântuitorul, tot iudeu. Dar acum, prin prima care s-a făcut pe crucea Golgotei, iudeii au fost împiați în, viață, în, viață, în pietrire și s-a deschis mințile popoarelor. Mântuitorul în vie, din morți și apoi își știte pe toți apostoli în toată lumea, cei 12 care, mai puțin Iuda, când locul lui Iuda a fost ales în care au, făcut, au fost martori la toate minunile mântuitorului. moartea pe cruce și implicit în fierea și în țară Ei au avut ca într-o carte, ca într bibliotecă în mintea lor aceste evenimente și înnobilați cu puterea Duhului Sfânt s-au dus în toată lumea și au spus ce a cătimit Dumnezeu în Ierusalim de la nobilul popor iudeu. Mântuitorul Joi îi adună pe apostoli, face cina cea de taină care era și ultima, atunci a predă Sfânta Liturghie, luând pâinea și plină-o, o de fiecăria din apostoli, zicându-le, Luați, mâncați acestea, este trupul meu. Și din pahar, peți din o acestea, toți acestea, este sângele meu care se varsă pentru voi. Lume pentru iertarea pe Tatălui, cum scrie apoi. Apoi ne spală picioarele apostolilor. Ce simbolizează spălarea picioarei? Mei? Spune prorocul Osie Atunci la mare tăi, Dumnezeu. Prin acest animal de cursă simbolizează tainii pe apostoli. Marea era lumea și apostolii adică vor fi aduși să meargă în toată lumea, să alerge, să putreie lumea, ducând vântul Evangheliei, propovăduind, cum au fost strimiși de către Domnul Hristos, cuvântul Evangheliei, cine va credești, se va boteza, se va mântui. Prorocul Isaia zice cât de frumoasă sunt picioarele acelor a ce bine găsesc pacea Și ce le pune? Nici de cum nu se referă la picioare, cum se uită de obicei bărbați. Se referă la ceea ce face apostolul când se duce în lume, adică munca lor, truda lor, cu creaulă steneală au dus cuvântul Evangheliei. Și acea muncă care în numele Evanghelia, în numele Lui Isus Hristos, o îndeprinesc, o sfințește Mântuitorul anticipat prin spălarea picioarelor. Adică Dumnezeu a completat absolut totul înainte de a se la cerul cu totul Și când se înalță la cerul, avea să spună, pacea mea Transform. De acum mergeți după ce va veni Duhul Sfânt peste voi și spuneți întregii lumi ce s-a întâmplat și cui s-a întâmplat în Erisualin, în zilelor acelora și până în zilele noastre. Și vedeți ce frumos este dă porunca Domnului. Cine va crede și se va boteza, se va mântui Nu-l forțează pe om cum a făcut Inchiziția sau cine știe ce nu mai fi fost în istorie să-l forțeze pe om să treabă, îl lasă liber pe fiecare. Cercetează că minte ai, ochi ai, ai, nu forța și momentul în care crezi cuvântului începe să-l și faci. Și făcând cuvântul, adică trăind un creștinism practicant, nu doar din vorbe, atunci culeci și fructul mântuirii, care este numai lui Iisus Hristos, care să plină slavă în vecii vecilor. Amin. Vreți